Особливий інтерес викликав у нього, звичайно, пан Лаврін. Цей-то вже такий справжній герой. Оно кілька днів, як з'явився, а вже торбаністи оспівують його подвиги. Та й лицарі, що прибули до Люботина із західних земель, тамуючи заздрість, не скупилися на похвалу. Хто-хто, а вони начулися багатсько про його мандри і лицарські вчинки. Такому престол хоч зараз віддай. З'явився б він раніше, може й не треба було б затівати нового герцю. Бо й так зрозуміло, кращого жениха для Настасії годі шукати. «Так, я волів би, щоб його не було», – сказав князь до воєводи. «Жених уже є. На дідька тепер той герць здався. Якби не герць, то й пан Лаврін би тут не з'явився. Та воно-то так». «Але де певність, що саме він уб'є дракона? Я б хоч зараз за нього дочку віддав і не можу через той герць». «Справді. Може таке статися, що він згавиться, а тоді інший зарубає змія. Отож пак. Що ж його чинити? Такий чоловік. Ну самі скажіть, хто більше вартий престол посісти?» «Вам не догодиш, як першого разу було, то на долю все покластися». Хто уб'є, той уб'є. Таба дракон з печери не виповз. А тепер, як дракон згодився, то вам уже бач, не кого-небудь давай, а найліпшого. А ви б на моєму місці не так? Хто його зна? Тільки ж треба рахуватися з тим, що є. Тоді справді, як доля захоче. А вона каже, і кельбаса вибрати. А я про що кажу? От-от, кельбаса. А той чортів кельбас проїсть і проп'є всеньке наше князівство, мов гаман червінців. Хіба ні? Я й не перечу. Але чим же ви зарадите? Е, пане Антосю, на те в мене й голова, а не макогін, аби я раду шукав. От поміркуймо. Дракон проти натури своєї не піде. Виповзти виповзе, але битися не буде. Це ж ясно. Ну, рикне там, ще щось, але крові не проллє, правда? А якщо я делікатно-делікатно натякну пана Вілавріно про те, а? щоб, мовляв, не боявся він, а сміливо перна змія, що, мовляв, змійці зовсім не страшний, а навіть навпаки, трошки теє, князь покрутив пальцем біля скроні, що вона це? «А я на це вам скажу, що дурний вас піп хрестив. Ви вже мені вибачте, ваша світлість, за різке слово, але так воно є. То ви охкаєте, який той пан Лаврін шляхетний, а то хочете враз усю його шляхетність свині під хвіст пошпурити. Чи ви не бачите й досі, який цей чоловік? Та він же тоді на герць ваш тільки плюне. Чого-то ви розкричалися, ніби в себе вдома. Іч який?» розперезався». «Ви мені, пане Антосю, не забувайтеся, хто тут князь, я чи ви?» «Та вже ж не я, тільки ж ви дурницю ляпнули, от я й. І... «Ну вже такий дурницю, надувся князь, я ж міркую!» «Різні фортелі обмислюю, а ви замість того, щоб якось ввічливо так, не дуже різко пояснити, що ось так, мовляв, і так починаєте голос підвищувати, не гарно це з вашого боку?» «Вибачайте!» Але мусите якогось іншого фортеля вигадати, бо цей хай мене качка копне не вигорить. І знаєте, є в мене одна гадка. А що, як дракона попросити? Йому ж прецінь все одно, щоб він піддався никому іншому, а лише тому, хто матиме на шоломі, наприклад, голубу стяжку. «Пане Антосю, та ви мудра голова!» На світанку двоє вершників вигулькнуло з густого туману і спішилося біля печери. Годі було пізнати князівну в постаті, закутаній у чорній плащ. Дракон, почувши умовний стукіт, відсунув брилу. Ви вже прийшли? Так. Завтра герць. Я прийшов попрощатися з тобою і просити ще одну послугу. Мені, розумієш, грає велику роль, від чиєї ти загинеш руки. Адже це має бути людина, котра небавом стане володарем Люботина. А мені зовсім не байдуже, кому дістанеться престол, та й донька. Тому я просив би тебе, якщо це можливо, якщо тобі буде неважко. Кажіть, я на все згоден. Так от, один з лицарів матиме на шоломі голубу стяжку».